Szép jó napot kívánunk minden kedves hallgatónknak! Három óra van ez itt az Önkényes Mérvadó, a 90.9 Jazzin, Puzsé Robertel és Horváth Oszkárral. Az SMS számunk a továbbiakra 06302010909. Arról fogunk kezdetben beszélgetni, hogy milyen egyébként abnormálisnak mondható örömforrásokhoz tudunk jutni egyszerű tárgyak által. Ö, nem kell rosszra gondolni, de lehet. Azt szokták, mondani, azt szokták mondani, hogy az apró örömök a fontosak az életben, és aki nem tud örülni az apró örömöknek, az kösse fel magát. Azt is szokták mondani, hogy a nevetés a legjobb orvosság, de ez nem, az, ugye az nem segít, ha az orvos újra rád mutat, és nagyon nevet rajtad, hanem ugye neked kell nevetni hozzá. Igen. Az orvos bizonyára nagyon egészséges, ha jó szag rajtad, de ez rajtad nem segít. Igen, igen. igen. Ami segít rajtad, viszont tényleg micsoda, micsoda elégedettség élményt ad az, amikor egy nagyon koszos bútor törös le. Az ilyen tv-shop hirdetésekben szokott lenni, hogy porszívóznak, de soha nem egy olyat porszívóznak, amit a múlt héten is hanem amin végigment egy ilyen hadjárat. Igaz? De mindenféle szemét darabok koszok, és hogy végig tudod a porszívót, egy ilyen nagy, üres csík lesz. És ilyenkor érdemes otthon takarítani, amikor már annyira áll a por, hogy végighúzol egy rongyot, és így rögtön látod a munkád eredményét. De nem, a, valójában az élmény az az, amikor az úgy adat végighúzod, és azt látod, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy igen, itt, itt, itt az imént még por volt, és már nincs, de az egészet, az egész lakást kitakarítani azért nem annyira jó élni. Nem, nem. Az első néhány ilyen húzás érdekes, utána érdemes bevonni partnereket ebbe a tevékenységben, olyan módon, hogy te egyfajta stratégiai félként veszel részt benne. Az új végig húzást azt csinálják úgy is, hogy amikor más takarít, akkor utána a te, mint ö, sokkal képzettebb minősége ellenőr lehúzod az újadat, és megalapítod, hogy ez bizony nem lett tiszta, ami borzasztóan megalázó és felesleges, és közt sokat segítettél egyébként. Apról örömökkel kapcsolatban írjatok nekünk 0630-2010-909 az SMS számunk, írjátok meg, hogy a ti számotokra mik az apró örömök. Mondok még egy példát. Ö csokoládépapír, tojás és golyó alakú csokoládékpapírja, leszeded a, vagy akár mikulásokkal alakú csokoládékpapírja, leszeded a papírt, és a csokoládi evésre használtál fel mondjuk 40 másodpercet, akkor a körömmel a papír kisimogatására egy további három percet még rátozhatod. Valójában alufóliáról beszélsz most. Egy alu, igen, az a célod, hogy egy gyűrött alufóliából a, a gömb alak kiterített négyzet alakú ilyen csomagoló fóliája változ és utána gyönyörködhetsz benne, hogy micsoda művet alkottál. De nyilvánvalóan, amikor a befőttes üveget kinyitod, és ottan, tudod, amikor a, a légnyomás különbség az kiegyenlítődik, az is egy akkora élmény. Igen, soha többé nem tudod úgy kinyitni, hiszen már a légnyomás különbség az megszűnt. Igen. A, a soha többé nem tudod, még egyszer kategóriában van a, a csemegepultosok által becsomagolt Párizsi is, Hát ők úgy be tudják csomagolni, hogy az egy jól mutat a kosárban, akár a vitrinbe is tehetnéd. És amikor először eszel belőle, megpróbálod másodszor úgy vissz visszacsomagolni, hogy önmagától nevet közzön le a hűtőszekrénybe, amikor nem figyelsz oda. De nem tudod, mert, mert nem tudod. Ez hát egy mert az étekrutinja hiányzik Az hiányzik. Az hiányzik. Ja, ja. Na most ezek azok a hangok, amelyeknek teljesen nyilvánvaló, hogy egy lejött heroinista, nem tud örülni. Tehát ezért érdemes ezt alaposan átgondolni, mielőtt bárki is elkezdene heroinozni, nem azért, mert az olyan rossz, hanem azért, mert az olyan jó. Tehát, hogy azután, hogy te átéltél egy olyan élményt, ami kvázi kiteleportált téged a paradicsomba, ahol aztán dönthetsz, hogy vagy ott maradsz, és meghalsz ott, vagy visszajössz abba a világba, ahol olyan élményt, azt, a, azt az intenzitású ha, termonens jelvezetet nem fogod tudni ha átélni. Ha visszajön a kemény drogos ebbe a világba, számára az élet apró örömei azok már az elköltöztek. Azok megszűnnek. Tehát, hogy arról van szó, hogy lejött heroinistaként próbáljál megörülni egy zöld borsú levesnek. Vagy próbálj megörülni annak a hangnak, amikor beleharapsz egy jékrémbe és az a csoki réteg egy Na igen, tehát, hogy ez, ezektől, a, ezektől az apró örömöktől, ezektől nagyon, ha, ö, ö, nagyon hatékonyan foszt meg téged néhány év heroinizmus, azt lehet mondani. Ö, a ragasztózásnak az ártalmatlan formája, amikor a leokoplasztot egy ilyen kisebb horzsolás után magadon viseled egy napig, és elkezd a sarka szamárfülesedni, és te pont eléred az újaddal, és azt a, azt a szamárfület azt nem tudod nem birizgálni, amíg rajtad van, az elkezd koszos lenni, egyre inkább szamárfüles, és a végén már fájó szívvel válsz meg tőle. Ugyanígy a amikor mondjuk technika órán összeteknokolozod az egyik újadat, megszárad, és ilyen lassan örömteli pillanatokat átélve téped le a kezedről. De hát, hogyha valaki látta az Amelie Pullen csodálatos élete című filmet, akkor abban az apró örömöknek egész kis tárházát ö, nyújtja át, és tárja elétek ö, helyei László Angyán a narrátor, ugye például Ameli imád belenyúlni a magokkal teli, teli tartóba, tudjátok, ahol így árulják árul a babot, mondjuk egy zsák magot, bármilyen babot, vagy borsót, vagy, vagy, vagy bármilyen egyet is akkor így belenyúlni, és ott egy kicsit mozgatni az új adatot bent. Ott bent, ahol mindent a magok töltenek ki. Hát az Sokan szeretik, ahogy az újjai közé ilyen állatoknak bizonyos részei mennek, de leginkább a külsejük, tehát a bundájuk simogatós kis ugye, a, hát az egerek és egerek és ember egerkés egerkés emberen, című gondoltam. filmre érdemes Most gondolni jó meg is lehet ölni kis állatokat hogyha kellően szereted őket igen, arra oda kell figyelni, hogy az állat külsejét szeretgesse ilyenkor igen. Ö, azt írja a kedves S.H.M.S. író ha az USB elosztókábele pont egyenesen van <gül> aha <gül> ez az a kényszeresség témakörébe csúsztunk vissza, hogy érzem visszacsúszhatunk Például a pukkanós fóliával, ami ugye minden, minden ilyennek az origója, a, a, azok részére, akik gazdaságilag nem engedhetik meg maguknak, hogy naponta egy csokoládé tojást kikörmöljenek a, az alufóliáját egyenesre, azok részére ott van a, a pukkanós fólia. És az olyan, amit nagyon nehéz abba abbahagyni. Igen, a pukkanós fóliához nagyon-nagyon kevés dolog kell, főleg valami más, amit abba csomagoltak, és már is lehet játszani a pukkanós fóliával. Igazából biztosan vannak olyanok, akik kizárólag a pukkanós fóliak kedvéért vásárolnak, mindenféle szírszart. Szerintem az ország tévesen teszik. Amikor egy kollégám elkezdett termékeket forgalmazni, minden nap jött hozzánk egy futár, és annak becsomagoltunk dolgokat. És én akkor jöttem rá, hogy óriási hengerben is lehet vásárolni pukkanós fóliát, ilyen, ilyen 40 méternyi egy méter magas pukkanós fólia állt az irodában. Ez a munka morált befolyásolta. Kérdezi a kedves esemesíró Kokainnal, mi van? Az már bonyolulta? Itt egész konkrétan azért említettem a heroint. itt a heroin esetében maguk az opiátok esetében olyan fájdalmaknak a csillapításáról van szó, amelyeket te most nem érzékelsz, mert az úgynevezett homeosztázis rá rétegződik. Tehát a tudat alatt az érzékelésed alatt, hiszen ezek a fájdalmak, úgynevezett fájdalmak mindig is jelen voltak a szervezetedben, zajlik egy folyamatos anyagcsere, a sejtjeid elhalnak, folyamatosan öregszenek, oxigént vesznek fel, szén-dioxidot lélegeznek ki, egy belső égés zajlik benned, gyakorlatilag X, ez az élet. Ez egy fájdalmas folyamat. Csak hogy, ha ezzel a fájdalommal lennél elfoglalva nap mint nap, akkor nem tudnál az életben maradásért küzdeni. Az evolúció elintézte neked, hogy ezt a fájdalmat, ezt ne érzékel. De ez nem jelenti azt, hogy ez a fájdalom nincs. És a heroinban pontosan az a nagyon problematikus, hogy ezt a fájdalmat, ezt a tudat alatt meglévő fájdalmat csillapítja. Ezért aztán, hogyha abból a világból visszajössz, és az a az a ő, korábban nem észlelt fájdalom rátör, ott a zöld borsóleves a pukanós fólia meg a jégkrém csokibázának bázának a pattanása nagyon keveset segít rajtad Dr. Molnár anikót hallottátok az SMS számunk 06302010909 uh, hamarosan jövünk vissza Sziasztok Dani vagyok és szeretném kérni Sakirától azt a vaka -vakásat.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 Nem fogtok vakavakásat hallani 030-20-10-909 az SMS számunk. Ezen írhatjátok meg az apró örömeiteket, azt írja a kedves SMS író, ha a modern fényei egyszerre villognak az ő számára egy apró öröm. Vagy például a gyertya elfújása után a viaszba az újat belemártani, <gül> majd miután megszárat, lekaparni és visszatenni a újra újraolvasztani és <gül> újra belemártani. Ez a végtelenség is jó. jó. Azt a jó barátokban Fibi Ötse ezen a szakirányon végzett. Ő szeretett műanyagból készült használati tárgyakat megolvasztani. Ö, azt írja Anikó, éles késsel vagy ollóval vagdosni bármit. A bármit az csupa nagybetűvel írta. Ne azért, bármit ne. Bármit ne. ne. Múlt héten is mondtunk, említettünk egy példát, ami nem az nem nem nem nem, nem, nem, nem, nem, nem bármit. Mit kaptál? Kaptál még? István írja, hogy az élet apró öröme az, hogy hétköznap éjszaka közepén arra ébredsz, hogy még csak két óra van hajnalban, és még négy órát alhatsz. Ugye azok a felébredések, amikor konstatálod, hogy ez még nem az az idő, és onnantól kezdve olyan édeset alszol, jó esetben... A te álmodat folytatod onnan attól a nagyon érdekes részt. Az, na, az, az szinte lehetetlen. Én sokszor próbáltam már azt, hogy így visszamenni ugyanoda, és ugyanazt álmodni továbbá. Én általában semmire nem emlékszem, ébredéskor a, a semmilyen álmomból, úgyhogy nekem ez marad el, de amikor emlékszem, akkor egy pár szóra ezt még vissza tudtam rakni. Jól működik a lefolytás. És egyébként ez egy jó tulajdonság, mert sokkal kevésbé fog szorongani, vagy sokkal kisebb az esélyed arra, hogy ilyen pszichotikus zavaraid legyenek. Nem tudom, mivel függ össze, mindig azt hiszem, hogy csak azért, mert kialudtam magam, és nem a, nem a szomszédnak a fúrógépezésére ébredtem föl akkor, amikor még nem akartam. Kezdve a kedves SMS író, azt írja, Sziasztok, lehetne a műsor kicsit hosszabb is, kevés belőle egy óra. Hát ezek, a, ezek az egyórások, ezek az élet apró örömei. A két órás műsorok azok az élet nagy, nagyobb örömei. Ah, már négy nem már megszokod, oda se figyelsz ja, rá. Ja, ja, ja. Ö, de fele olyan, fele olyan gyorsan beszélnénk ráadásul. Az megfigyeltétek, hogy a filmekben háromféle golyó van. Ugye van az a mondás, hogy ha egy, ha egy filmben feltűnik egy pisztoly, az el fog sülni. Na most ez a pisztoly, ami elsül, ez háromféleképpen tud elsülni. És szigorúan háromféleképpen. Van az a fajta lövés, ami, amit bekapsz és meghalsz. Ott azonnal meghalsz. Tehát azt azért ugye tudjátok, hogy a halál az nem úgy megy, ahogy a filmekben. Hogy Hollywood Förtelmesen meghamisítja a halált Azt, amilyen a halál A halál az sosem olyan Tehát Hollywood úgy kezeli a halált, hogy Van egy bizonyos golyó, amikor a forgatókai Írónak valamelyik karakterből elege lesz Azt egy golyóval kiveszi És az a karakter az ott elesik és már vége, kész vége is van. Tehát ilyen gyorsan senki sem hal meg. Még hogyha egyenesen a szívedbe kapod a golyót, akkor is 15 másodperc amíg meghalsz, legalább. És az alatt a 15 másodperc alatt te hányódsz, dobálod magad, ne, az, az, az egy haldoklás, az egy nagyon-nagyon intenzív állapot. A nyilván a fejlővés. Na, a fejlő... de még a fejlővés is könyörgöm, még a levágott fejű csirke is rohangál a, a, a baromfiú udvarban, tehát még hogyha fejlővés még, még hogyha fejlővést kapsz, az is egy. 6-8 másodperc, amíg meghalsz. Tehát itt szó nincsen arról, hogy te kapsz valami golyót, és az azonnal kivesztéged téged a Mert A filmben miért hal meg azonnal? Mert nincs mit mondania úgyhogy szabaduljunk meg tőle a drága műsoridő terhére, nem utassuk az agonizálását. Ja, hát valójában erről van szó, meg valójában arról van szó, hogy mi a halált egy ilyen instant módon meg akarjuk kapni. Kivettük a cselekményből, meghalt, elkönyveltük, hogy meghalt, majd bosszút lehet érte állni, vagy ez majd a a hősnek a fejlődésében egy fontos, fontos faktor lesz az, hogy most ez a figura meghalt. Minden esetre a halálának a tényével dolgunk van, de a módjával láthatóan nincsen. És ez nem nincs rendben így. Arról van szó, hogy Harry Wood és általában a mozivászon meghamisítja az emberi halált, mint élmény. Na de aztán jön a másik, aki viszont nem hal meg azonnal, de ő sem 15 másodperc alatt vesztél az eszméletét, hanem 41, mert annyi mondata van. Pontosan. Tehát, hogy a, van a második fajta golyó, amikor kapsz egy golyót, és meg fogsz halni tőle, de pont van annyi időd, hogy az utolsó nagy monológodat előad. De elmondod, hogy legyen átkozott mindkét nagy család a kapulet, meg a montagú, és meghalsz. Vagy elmondod azt, hogy így mindig téged szerettelek, kérlek, ölej, nagyon... Vagy valami ilyesmi, de hogy egy, egy kicsit csókolózunk, te miközben telebank, fel... Mi? telebank pin kódodat esetleg. Miközben felbugyog a vér a számból egy kicsit, ki. é, Képzeld el azt, aki valami nagyon sunyi dolgot tett életében, és ugye meg akarja gyonni ez alatt a 41 másodperc alatt, de hát van olyan 5-6 dolog, amit meg kéne gyónnia. A legkelemetlenebbet a végére hagyja. Hát, ha nem fér ki, az, mint amikor dolgozatot írtál, és tudod azt a, azt, a, azt a választ, amit nem tudsz, azt az A4-es papír második oldalán, a jobb alsó sarkánál tartott. El, hogy direkt teljesen be a rohadt papír mással, és úgy ad be a dolgozatot, hogy a tanárnő volt, még egy csomó minden, amit tudtam, de nem, nem fért ki a rohadt papírra. Igen, de ezek gyerekes dolgok. Mi a harmadik golyó? Armadik harmadik golyó az az, ami egyszerűen átmegy a testeden, nem ér semmilyen szervet, és folytatod a cselekményt. Tehát vagy az van, hogy köszönöm szépen, megyek tovább, tehát ért egy golyó, de csak súrolt, vagy jaj hát átszaladt rajtam, de semmi gond, és nem akadályoz abban, hogy meneteljek tovább a Elved, felé. De Danny Glover az elmondja, hogy nyugi nem ért fontos szervet. A abban a pillanatban mondja ezt elő ilyen öndiagnózissal, amikor kapta a golyót. Jó, hát figyelj, rajta belül zajlik, hát azért tudja jobban, mint te. Na. A, a, szóval arról van szó, hogy, hogy ez a háromfajta golyó van, és a, mondom, e, e, olyan nem fordul elő egyetlen Hollywoodi filmben, hogy golyót kap, intenzívre kerül, és mondjuk. egy hét után hal meg. Vagy intenzívre kerül, és két napra rá hal meg, vagy, vagy felépül, de fél éven keresztül tanul járni, mire visszatér. Vagy. Tehát, hogy ilyenek nincsenek a filmekben, ilyen sosem a, fordul elő a filmekben. Van. Hát ja. a, maradjunk abban, hogy a. A Breaking Bad-ben van ilyen igen. Tehát de nem, nem, a, nem a Hollywoodi ö, egész estés szórakoztató filmben nincsen, nem fordul elő, és az, az igazság, hogy a halálnak a meghamisítása, meg a halál élményének a meghamisítása, a. Azáltal azzal, hogy a halált ilyen vértelenné, és ilyen könnyedé, ilyen musical-szerűvé, ilyen, ilyen élményszerűvé tettük, és nem mutattuk meg a nyomorúságát, a halálnak a nyomorúságát. Tehát, hogy bizony kifordult belekkel, bizony anyádat szólongatva, bizony nyomorultul, egy átlagos golyótól egy ember negyed óra alatt hal meg negyed órán keresztül tartó agónia, negyed órán keresztül tartó nyomorult haldoklás nyomán hal meg, úgyhogy menthetetlen, ha kiér a mentő, ha nem. Tehát ez nem úgy történik, hogy lelőnek, elesel, és már folytatódhat is a cselekmény. Én nem akar ne ugye nem akarom a haldoklásommal megzavarni a cselekményt, olyan jól meg van írva a könyvben. Hát ez, ez, az, ez az én számomra nagyon fájdalmas és nagyon, nagyon súlyos létromlást eredményez az, hogy az embereknek, úgy általában az embereknek ez az élményük a haláról, ez a, ez a percepciójuk a haláról. az emberek általában a filmekből ismerik meg és ismerik fel a valóságot ha a halál el van bogatelizálva akkor azzal az élet értéke is össze van csapva hát igen, pontosan erről van szó viszont felhívnám a figyelmedet hogy van olyan televíziós produktum amelyben nem háromféle golyó van és ez a lotososolás. ott 90 van Hogyha hiányérzetet támad esetleg. E, ebből is látszik, hogy egy, egy lottósorsolás mindig jobb, mint egy Hollywoodi film. Mennyivel közelebb áll a valósághoz. <laughs> Ez továbbra is az önkényes Mérvadó, Puzsér Roberter és horvát Oszkárral, valamint Börzecki Tamás írja nekünk a Facebookon a háromféle lövedékkel kapcsolatban, hogy Mr. Narancs azért elég sokáig húzta haslövéssel, ugye ez a Kutyaszorítóban című film, ahol gyakorlatilag a film végéig van haslövése valakinek. Tim Routról van szó, de jó, hát ezért szeretjük Tarantinót, ezért, ezért nem tekintjük Tarantinót egy tipikus Hollywoodi rendezőnek, és hát nyilvánvalóan Tarantino is érzékelte, hogy mennyire halálosan gagyi az, ahogyan a, a halált Hollywood kezeli. Azt, a, azt az operet halált, ami aztán operett életeket eredményez a filmvásznon, és, és operett dramaturgiákat. És ö, pontosan az a, a, szinte az egész film a, a, a, a Mr. Narancsnak a, az agóniájával telik, hát pontosan ezért kedveljük a Tarantinót és pontosan ezt érzékelt és ezt, ezt érezte meg a Tarantino, hogy hol lehet szembe menni azokkal a toposokkal, azokkal a hollywoodi klisékkel, amelyek amelyek irritálóak a jó ízlésű nézők számára. Írjuk is meg magyarul a Facebook falára a Tarantinónak, hogy hogy köszönjük. Clentin, kedvelünk innen a 11. Pára pára eze, ezekben a percekben is éppen megírják neki, attól tartok. <gül> Korábbi beszélgetésünkhöz visszautalva, amikor is a különböző tudatmódosítókról tartott kis után dr. Molnár Anikónak tituláltalak. Ez talán némi magyarázatra szorul, de ő ismert ember ugye egy, egy valóságshow játékos, és amikor talán az viszonylag az elején megkérdezték tőle, hogy és milyen tervei vannak, hát mondta, hogy beszeretné fejezni az orvosít, És hol tartasz ebben, Anikó? Hát kéne jelentkezni. Na, és akkor hogy gondolt hogy be kéne fejezni? Tehát hát az a cél, nem a de, jelentkezés a cél ő, túl... ő, ő, ő egy hosszú távú cél Tűzött ki maga elé Sokkal tudatosabb, mint te Ilyen mikroizékben gondolkodsz, hogy most be kéne jönni ide a rádióba Ahelyett, hogy a műsorra koncentrálnál a, a, Nem, ahelyett, hogy arra koncentrálnék Hogy hogy fejezem be a műsort Világos, világos Nos Ami a Ami az átlagembert illeti Vele kapcsolatban egy nagyon régi észrevételem. Aztán nagyon szépen kérlek titeket, és ezt kommentáljátok, hogyha úgy érzitek a 06302010909-es SMS számunkon. Hogyha az átlag embert, mondjuk egy körkérdés keretében megkérdezed arról, hogy mi a legrosszabb tulajdonságod, akkor tudjátok, hogy mit fog válaszolni? Az fogja válaszolni, hogy az én legrosszabb tulajdonságom az a hatalmas szívem. Az, hogy mindenkinek megbocsátok. Az, hogy. hogy. hogy nem tudok tartósan, hosszú távon haragudni senkire, ezért aztán ezzel mások visszaélve hátba döfnek. És hát. De igazából ez. Tehát, hogy az átlagember, hogyha megkérdezed a legrosszabb tulajdonságát, akkor ő válaszul, megnevezi Jézus Krisztus legjobb tulajdonságát. Mint a saját legrosszabb tulajdonságát. Tehát ez sokat árul el az átlagember önismeretéről. Tehát erre a kérdésre, hogy mi a legrosszabb tulajdonságod, egyikük se fogja azt válaszolni, hogy hát sunyi vagyok, alattomos. Vagy azt mondani, hogy lusta vagyok, mint a dög. Vagy nem fogja azt mondani, hogy hát jellemtelen vagyok. Igazából a, nem ér semmit a szavam. Tehát, hogy ilyen, én én csontésbőr vagyok. Nem, igen, Tehát hogy azt fogja mondani, hogy a, a, a nagy, nagyon nagy szívem. És ebből igazából az derül ki, egyrészt az derül ki, hogy az átlagember semmit nem tud magától. Milyen kontextusban rossz ez a tulajdonság? Ő, ő igazából Ilyenkor, amikor ezt a választ adja, nem csak azt árulja el, hogy nem tud semmit magáról, de azt is, hogy nem értette meg a kérdést. A kérdés ugyanis nem az volt, kedves átlagember, ember, hogy melyik az a tulajdonságod, ami miatt a legtöbb kárt, legtöbb hátrányt szenvedted, ami a legtöbb pénzettől, a legtöbb pozíciótól, a legtöbb lehetőségettől, a nagyobb öröklakásodtól, a nagyobb képernyős tévéttől, az egzotikusabb utazásodtól fosztott meg téged. Nem ez volt a kérdés, de te erre válaszoltál. Tehát eleve azt a kérdést, hogy jó vagy rossz, a fogalmakat, az erkölcsi, a alapvető erkölcsi Kategóriákat nem érti. A legrosszabb tulajdonságom, hogy jó vagyok. Ezt Igen, mondja. Ezt mondja, ezt mondja, ezt árulja el. Mert és valójában mi történik? Ő azt állítja, hogy a legrosszabb tulajdonságom az az, ami által a legtöbb pénzt vesztem. A legtöbb pozíciót, a legjobb lehetőségeket, a legnagyobb autót vesztem. Tud, Tó Zoli azt írja a Facebookon, hogy erre szoktak még válaszul dobni egy olyat, hogy a szerénységem az legalább egy humoros euh, attitűd az ő részéről. De lássuk, valójában arról van szó, hogy a jó és rossz helyére egy ilyen pszichopátiás működés került, hasznos, vagy haszontalan. Valójában a jó helyére került a hasznos. Tehát a, valójában arról van szó, hogy a amit én, amire én vagyok, hogy mi a te jó tulajdonságod, arra te azt válaszolod, hogy az az én legjobb tulajdonságom, vagy az az én legrosszabb tulajdonságom, hogy nem vagyok pszichopata. Tehát valójában a pszichopátia került a jónak a helyére. Sajnos van lelkem, igen. Igen. Ez, és ez a... csomó minden megától, amit egyébként szívesen csinálnék. Igen, és a rossznak, a rossz tulajdonságnak a helyére pedig a, pedig a, a lelkiismeretes, együttérző, emberi minőség került. Ha, ha, meg, mi az értékválság, ha nem ez? Ez lenne a kérdésem. 0630 2010 az SMS szám. műsorunk elején beszélgettünk olyan hétköznapi örömökről, amelyektől nem tartóztatjuk magunkat, mint például a pukkanós fólia nyomkorászása. Van egy jelenség, hogyha gondoljátok, keressetek rá, ez az ASMR, ez egy, ez egy neurotikus válasz a szervezeted részéről arra, ha valami nagyon kellemeset nézel vagy látsz, a, azt arról számolnak be, hogy a tarkolyuk... Neurológiai! Indul oké, okay. <gül> valóban a talkodból indul egy ilyen kellemes bizsergető érzés és egy árad szét a testedben, majdnem pálinka tulajdonképpen, ha ez így meg van fogalmazva, olyan dolgoktól, hogy mondjuk egy fodrászt nézel a munka közben vagy egy fésülködő embert, vagy azt, hogy valaki 45 percen keresztül gépel egy, egy írógépen vagy cellux csikokat ragaszgat rá egy ajándékpapírra másfél órán keresztül, és a Youtube-on erre az ASMR betűszóra rákerestve, nem érdekel ilyen videó van, ahol valaki sokáig nem csinál tulajdonképpen semmit, és ennek a nézése jó érzéssel tölt el, mintha kiszerveznéd a pukkanós fóliázást valaki másra. Jó, de ez a szörnyű jövő, amikor már nem is te magad, már nem is pukkanós fóliázol, hanem van egy hely a világon, ahol pukkanós fóliáznak, és mindenki máshol Youtube-on nézi a pukkanós Másokat fóliázást. Másokat kényszer pukkanós fóliázt <gül> <gül> <gül> ők nem akarnak, de hát kik ők, hogy elvegyék tőled a mindennapi apró örömeket. Nos, jöttek sms írja a szírja kedves SMS író, hogy az például nagyon jó érzés, amikor egy rádió elküldött SMS-t végre felolvasnak. <gül> <Esé> <gül> ilyen... Ez mi? mi? Benoá B. Mandelbrot nevére ránagyíthatunk? Ez igen, egy ilyen igen. fraktál jellegű? Igen, ha nem olvassuk fel, akkor ez nem igaz, de ha felolvassuk, akkor igaz. Igen, így teljesül, minden kívánságod. Az KB 10 másodperc, amíg a hattagú kis család, ö, ö, a családban üres a szennyes tartó. Évente kétszer üres <gül> a szennyes tartó, és olyan 10 10 teljes másodpercen keresztül tudna sírni az apró örömtől a kedvesen esít. Ez hasonló ahhoz, mint ahogy szeretnéd, hogyha a bejövő levelek között nulla olvasatlan leveled lenne. És mondjuk két hónapig dolgozol azon, hogy ezt elérd, és utána jön 3000 egyszerre. Nekem folyton több ezer olvasatlan levelem van, az az igazság. Én egyszer letöröltem a, mit tudom én, december 31-től visszafelé a múltba az összeset. Azt gondoltam, hogy nem fog hiányozni. Az az igazság, hogy a kényszerek? azok pontosan ide tartoznak, tehát van akinek tényleg az a kényszere, hogy így ne legyen egyetlen olvasatlan levelese, mint nyilvánvalóan nem lehet úgy teljesíteni, hogy az ember elolvas 12 ezer levelet, hanem úgy tudja teljesíteni, hogy kitörli az összeset és akkor minden rendben akkor már egy teljes életet élek nekem, kérem, nekem egyetlen olvasatlan levelem sincs, itt ebben a percben meghalhatok, megyek Péterhez, <gül> nekem olvasatlan levelem nincs, minden rendben van vannak egyébként ilyen pillanatai az életnek amikor nem a levelekre vonatkozol hanem így belegondolsz, hogy szeret élni de ha most rajtad kívül okok miatt most van vége akkor most épp nincsen semmi a szennyes kosárban mm -hmm. nyilván ez valakinek a gyónásból jövet megvan, megvan ez a tisztaság érzése igen, igen, Egy, egyesek, egyesek én e... többet melózom rajta de... mint hogy elmondom még valakinek hogy neked muszáj babosságba nyúlni meg ilyenek nem, nem, rendeznem kell a, a dolgaimat, amikkel nem voltam elégedett. Idehogy a gyónás is erről szól egyébként. Ö, szegről végről itt kanyarodunk a templomba. Helyes, helyes, helyes, helyes. Ö, gondolkoztál már azon, hogy a, az a szó, hogy minnyájan, az valójában milyen szavakból áll össze? A minnyájan az valójában semmi egyebet nem jelent, mint azt, hogy mi mind birkák vagyunk. A mindnyájan mi a nyáj? Hát mi, mi birkák, ami hát ö, kínos. Persze úgy is lehet gondolni erre, hogy a gyülekezet, ugye, a juhok. De azért nem jó így gondolni magunkra, hogy birkák, nem? Amikor ezt mondod, hogy minnyájan. Persze nem mindenki etimologizál, miközben beszél, és azt mondja, hogy minnyájan. Mi minnyájan egyéniségek vagyunk. Mi minnyájan Nem, nem vagyunk azok. Nyilván, ha azok lennénk, nem hívnának úgy minket, hogy minnyájan. Egy nyáj! Egy birka nyáj! le lehetünk nyájasak is. Mi, mi az, hogy nyájas? Ugye a nyájas az a... Az az a, az a, az a az kicsit modorosan kedvedre tenni próbáló hát az, az, az, az hajlongó. A, a, a nyájas az, az az úri ember, aki nyálas. <gül> nem? De miért hívják így? Mi behasonlít egy nyájra? Tehát oda még 150 birkához, akkor ők betessékelnek és üdítővel kínálnak? Nem, de az biztos, hogy nem harapnak. Aha. Ennyiben mert az nyájasabb. a farkas reszortja igen, Ebben igen, a konstellációban igen. És ebben a konstellációban ugye hár, Ez egy háromszereplős konstelláció Mert ugye veszük a nyájat Na most mi az ami nem birka Az ugye a farkas Ő az aki birkát eszik De kell hogy legyen egy harmadik Egy harmadik entitás vagy Egy harmadik elem Most ezt hívhatjuk úgy Hogy a pásztor Az illézenekarból Hívhatjuk úgy Hogy a juhász Aha. Elődről van szó a Igen a te, te munkádat is én végezzem? És Saját bár, magamat bárány, rolkodjam szét? Bárány Attila. É, és és van-e, de hívhatjuk úgy is, hogy a a, a farkas kutya, vagy a, a, az őrkutya. Tehát, hogy uh -huh. a, azért, azért jó farkas hívni, mert ő természetében olyan, mint a bárány, de ő, de fegyverzetében olyan, mint a farkas. Aha. Ha ez érthető. Tehát ő az, aki nem veszélyezteti anyáját, de ő az, aki képes megvédeni anyáját a farkasoktól. E Na most én úgy gondolom, én úgy gondolom, hogy a farkasok azok a köztünk élő pszichopaták. A nyáj az semmi egyéb, mint a a tömeg, az emberi tömeg. És a farkas kutyák, ők azok a az őrök, ők azok a ők azok a a szereplői ennek a, a nagy emberi ját, játszmának, akik. A akik, nyájat védelme. akik a, nyá, a nyáját védik, tulajdonképpen fel tudják venni a harcot a farkasokkal, de nem pszichopaták. Azt tudom mondani, hogy ők a társadalom fehér vérsejtjei. Ők, a, ők, a, ők, a, ők az őrzővédő szolgálat, de persze nem a security szolgálatra gondolok. Ők a nyugodt erő, a, aki egészen addig, amíg nem aktiválod az erőt, addig, addig az egyik bárányként viselkedni. Biztos vagyok benne, hogy akár a hadseregben, akár az iskolában valahonnan vannak olyan emlékeitek valakiről, aki teljesen csöndes volt, és teljesen nyugis volt addig, amíg a pszichopaták el nem kezdtek egy birkára vadászni. Konkrétan egy birkára. És a pszichopaták körbeveszik a birkát, és elkezdik mészárolni, elkezdik marcangolni. És akkor a semmiből Kvázi a nyájból kiválik egy Juh, akiről azt hittük, hogy jó, de valójában farkas kutya, és szétcsap közt. Megvan ez az élmény? Én azt gondolom, hogy nekik, ő nekik a keveseknek, a fehérvérsejtjeinknek, ő, ő nekik, akik a pszichopatákkal felvehetik a harcot, ő nekik nagyon fontos evolúciós funkciójuk van. A nyáj megvédésében. Tudod, mi hiányzik nekem ebből a pásztor plusz Juh plusz farkas háromszögből? Az, hogy ö, nincs benne a gazda, tehát hogy a, már a feudalizmusban sem tiszta, hogy kié az állat, de ott ugye inkább a föld az, ami nem a tiéd, de hogy a, a mai világban, ha valakinek a foglalkozás, a pásztor, akkor mondjuk kettőből egyszer nem feltétlenül a saját állatait ö, tartja, és ez megint ugye egy érdek, ez egy modernebb érdek, mint a farkasé, mert ő neki nem a lemészállás, hanem mondjuk a kizsákmányolás lehet a cél, vagy az előnyszerzés, vagy a gazdaságos üzemeltetés attól függ, hogy ezt most jónak vagy rossznak tekintjük. Pontosan, hát arról van szó, hogy a, hogy a farkas az valójában a rendszeren kívülről jön. Most hogy fogalmazhatunk? Ez egy nagyon modern dilemma. Valójában a modernitás előtt volt gazda. Ez a gazda volt az úr. Ő volt Isten. Most a modernitás, az attól modernitás, hogy ez a, ez a helyi érték, ez, ez kiűrült. Isten visszavonult. Most nincse azt a kifejezést használta, hogy Isten halott. Mondhatjuk azt, hogy Isten kivonult ebből a játékból. És most, ne, most a farkaskutyáknak úgy kell őrizniük a nyájat a farkasoktól továbbra is mint hogyha lenne gazda és bízni abban, hogy majd a gazda visszatér vagy majd egy új gazda születik vagy majd ez lesz valahogy minden esetre nem szabad farkasokká válni pusztán attól, hogy a gazda most nincs vagy nem látszik, vagy úgy tűnik, mintha nem lenne ez a modernitásnak a nagy feladata úgy őrizni a nyájat hogy nincs gazda, aki ezt megköveteli és elvárja de úgy működni tovább, mintha lenne ennél talán nincs is fontosabb mi a véleményed, Robi? Uh, János János, János János, Jónás és Ugye? Farkas <gül> Milyen érdekes az, hogy azt mondod, hogy János és Jónás ja, Hát igen, az, az állja Milyen betűcserével uh, alkotható értelmes szópárjaink vannak még A lányom írja a kedves esemesíró Ha három évesen meglátott egy templomot azt mondta, itt lakik a misemókus Óóó oh. Ez annyira aranyos Cuki. <gül> És honnan tudod, hogy farkas kutya vagy Nem pedig farkas, kérdezi az SMS író Magadról tudod Maradjunk annyiban Ö, Persze senki se úgy gondol magára, hogy ő farkas az, az, az, egy, az egy nagyon komoly önszugesszió, hogy te ö, saját magadról elhitetest, hogy te valójában még csak nem is farkaskutya vagy, te valójában ugyanolyan jó vagy, mint a többi, valójában you nincsenek are. is. Jó talán talán erre, talán erre vonatkozik a kifejezés, nincsenek is valójában farkasok, farkaskutyák és jóak, mindenki jó. Na a farkasoknak, farkasok általában ezt mondják, ők azt vallják, hogy nincs ilyen, hogy farkas meg jú meg farkas kutya. Mindenki jó, én is csak egy jú vagyok, miközben éppen zabálja a mellett álló juhot. Várunk vissza mindnyájatokat holnap három órától, bármilyen funkcióban leginkább... Leginkább mint hallgató, Leginkább mint hallgatót és nem mint birgákat. Három órától itt a 90.9 Jazz-in, köszönjük szépen a figyelmet, Horváth Oszkart és Puzsé Robertet hallottátok. Sziasztok!